מזמור פט משכיל לאיתן האזרחי. חסדי אדוני עולם אשירה לדור ודור אודיע אמונתך ופי. כי אמרתי עולם חסד ייבנה שמיים תכין אמונתך בהם. קרדתי ורית לבחירי נשבעתי לדוד עבדי עד עולם אכין זרעך, ובניתי לדור ודור כסאך סלע. ויודו שמיים פלאכה אדוני, אף אמונתך בקהל קדושים. כי מי בשחק יערוך לאדוני, ידמל אדוני בבני אלים, אל נערץ בשוד קדושים רבה, ונורה על כל סביביו. אדוני אלוהי צבאות, מי כמוך חסיניה, ואמונתך סביבותיך. אתה מושל בגאות הים, בשוא גליו אתה תשבחם. אתה דיכית כחלל רהב, בזרוע עוזך פיזרת אויביך. לך שמיים עפ לך ארץ,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 אדוני באור פניך יהלכון, בשמך יגילון כל היום, ובצדקתך ירומו. כי תפארת עוזה מועטה, וברצונך תרום קרננו. כי אל אדוני מגיננו, ולקדוש ישראל מלכנו. אז דיברת בחזון לחסידך, ותאמר.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 וחסדי לא אפיר מעמו, ולא אשקר באמונתי, לא אחלל בריתי, ומוצא שפתי לא אשמנה. אחת נשבעתי וקודשי אם לדוד אחזב, זרעו לעולם יהיה, וכיסאו כשמש נגדי. כירח יכון עולם,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 הרימות הימין צריו, הסמכת כל אויביו. אף תשיב צור חרבו, ולא הכמותו במלחמה. השבטת מטהורו, וכיסאו לארץ מיגרת. הקצרת ימי עלומיו, העטית עליו בושה סלע. עד מה, אדוני, תסתתר לנצח?